Це той чоловік, за якого вона вийшла заміж, коли пінзель зник. Так, він уже казав раніше, ніби має лист пінзелевої до іншого чоловіка. Тільки не договорив, щось відвернуло нашу увагу. Як важко зосередитися на чомусь одному. І як тяжко мені зараз відтворювати той наш діалог у репучому ліжку в приватному готелі на Вірменській вулиці у Львові. Але я маю це зробити. І для себе, і для нього. І перед Богом. Господи, і звідки в тебе міг з'явитися той лист? Тут ніхто не знає, де шукати кінці пінзеля, а в тебе листи його дружини. Поки що лише один лист. Моя мати купила його на чорному аукціоні як подарунок до мого дня народження. Там можна купити все, що завгодно. Твоя мати? – здивовано перепитала я а він швидко змінив тему. Після смерті батька я почав шукати Пінзеля. Батько просив мене з'ясувати про Пінзеля якомога більше. Він був такий безпорадний в останній рік свого життя. Хто? Пінзель? Ні, мій батько. Я читав йому книги «В голос». Показував фільми та слайди, поки він лежав, а він розповідав мені про свого професора у Фраєрбурзі, який у 43-му читав лекції про Дюрера і Лукаса Кранаха. І в самих тих читаннях про великих німців минулого вже був виклик страшній добі. Гаразд, Мішелю. «А що ми робимо завтра?» А завтра ми знову вешталися по Львову. І це вже не було так приємно, оскільки відразу після нашої поїздки до Бучача дуже похолодало. Коли я пакувалася в дорогу, стояла блаженна золота осінь. Здавалося, так буде до кінця віків. Отже, теплих речей взяла обмаль. А ходити по крамницях, щоб купити щось нове, не було часу. Та й покинутий дім також став непокоїти. За всієї моєї глибокої зацікавленості і Пінзелем, і Мішелем, мандри почали обтяжувати. І я нагадала йому, що в нас лишилося три дні. Мене зафрахтовано на десять днів, які добігають кінця, а далі на мене чекають інші клієнти зі своїми таємними бажаннями. І тоді він похабцем витяг гроші і простягнув мені. Візьми, коли зі мною раптом щось станеться, щоб я не був тобі винним. То був третій етап оплати який клієнт таємного бажання сплачував своїй помічниці в самому кінці, коли роботу було зроблено. Що ж із тобою може статися, хлопчику? Не знаю. В мене таке відчуття, що скоро ми все знайдемо. Але я заплачу за це високу ціну. Як ти розумієш, я маю на увазі не гроші. Ти віриш у долю, Маріанна? Інколи вірю, а іноді ні. Коли щастить, вірю. Коли ні, вірити не хочеться. А я вірю, що в долі є щось таке, чого не уникнути. В тебе античний погляд на ці речі. Так, доля сильніша від богів. І навіть сильніша за Бога? Буває, що сильніша. Думаю, Пінзель це теж відчував. Протягом того дня сталося кілька подій, які справді наблизили нас до, так би мовити, Матеріальні розв'язки наших пошуків. Але не до істини. А може, в певному сенсі і віддалили? На вулиці стояла холоднеча. Коли не самохід, шукаєш будь-якої нагоди увійти в приміщення. Я попросила Мішеля вийти за межі старого передмістя і наблизитись, бодай, до палацу Потоцького. Я розповіла йому, що за совітів саме там був палац одружень. Там вінчали замість церкви? – здивовано спитав хлопчик. Там провадили цивільну церемонію.